نای کار دی دا هولی وی دی وی زمانگ نالاوه سیوا چه سوک تی یا داغا مارده او خوڑ نا داغای پا بارکستان اخوی نا پا دنیا که تا پوست که پا آخرت کی نا من دا دن لچه مخالف دی لاغا وی نا امال روانه خوا او سنگوی او سنکی کئی که نکی سالی و دنیا په ما خرد آغاز تی لا هولی دی وی دا دی دا امال منگ لروانه ذالک دا بانهم یقینا دا یوه د رسوار اچي دي قالو وای لیسا لینا نشته پمندا فل انبیلا په بار دمال د امیانو کې سبیل الغلال خو شوي او سمنا مولا لا کرا پیوې خسرېتی په کلاراته پویا کای کې جمعہ دا سلويختی دې بل ځای کې بیا راخاګا آسیاسي د ملک مال راضیه او خریه دا راवाडी د دې سی بوارسې ما ها خمعلان پکشتې خفیران پکشتې غسیاتیان پکشتې اې د پرې پر دې مال لزان ساتي وېداد عوامو ته لو حق ته به رسوم ولیدې پهې کې وي ويقولونا وې دې على الكذب الله درو دې وې تورات کې دادي چستاسن على وسو خلته تورات انجیل باندې نزي يهودیت او نصرانیت کې دې خورا الله وی دا په ما د روغوی لدی بیا وی ولې د نه پويګي ما ته محمد حسین کله کله وې دی سره نه پوي نه د تا قرآن نه دی ویله واهومی علامون او حال دا چې دی پويګي چې پر دې مال بل نور نه راواده نو الله وینځه تاباله سزاشته بلا دا چې نه د آتا چې کوم قانون نه خره چې د امیان مال خره نو اس ګنا په کې نشته داسې نه دا من او فاجا چې پورواله بعهدي بولس ذا الله حلاله وحرامه لي واتقوا عن بشكو ناروا عنا الله يحب المتقين أيقينًا ألا من ساعتي ذا خلق وسرى قد قديم العلوم نزان ساعتي بل قبحت إن الذين يقيننا خلد يشترون جهفلي بعدل الله بولس ذا الله وأيمانهم فخلوا كسبونو سمنن دنیا قلیلن لگا اولائی دغه خلق لا خلاق لهم نشت برخ دیل را فیل آخرت پاکی رات کی قسم با اکری زبن پاکستان د خزانے از پاکستان د حفاظت زی مواری ما آقا سنبالی و بیان خلق لپیسی اخلی یہودو خوی دیقا لوزی کرے دسخط کرے دے یہ زبا وفادار ہے اب یا سکے. بیا پیسی اخلی نملک پا خلاف کی اذا خلقو مال قری دا قوی د یهود دغه قسم ولور کلن بوئی قسم پورتا کی. قسم په سپورتا کای نه مسلمانی ما مسلمانیمه نه پاکستان تابع داریمه نه ما زبا سازش ددن نکومه ازبا د زما لاخلم دا اخلی وی حلف دا قوی د یهود دغه یم دغه چانو کول زبا 파خیر پیغمبر ایمان راړم ازبا قران منم به دنیا سی مرتبه واغز دا ولا يكلمهم الله خبر منك اي ديسر در رحمت الله ولا ينظر اليهم انا بغور دايت 5000 در رحمت كلا يوم القيامه فرزق قيامات ولا يزكهم نبقى دايت ولا لهم عذاب اليم عديد في لكتاب الله وان لهم يقينن زني فديكي لفريقا يودللا يلون السنتهم چ اړای د خپلې جبي مل کتابي پکیتاب سرا سمجلم تورات کې د ځان نه نکلو کی اس په کې د الله احکام دي انو دیسکی د الله د کتاب نه جبا اړای کبيتا خپل کلو شو ته خلق ته د الله کتاب دي د تصوه د د دپاره چې تاسو غمانو کي په دغه لیکي شوي من الكتابي د کتاب د اللهانه چې دا د حکم د توته ونجیل کې وما هو من الكتاب حال دا چې داد پهې س لیکي دي دا حص د کتاب الله دا ده قولونه وید هو دامل العند الله دا الله ن را لګ حکم دی وما هو نه دغا من العند الله لا تد اللهنا وَيَقُولُونَ وَإِذَا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ فَأَلَا هُوَ دَرُوغُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بیا بیا, بیا بی دې پدې زاد پويک حال دای چې دای پويږي چې پالا دروغ ویل ګناده دای وي بون چې عیسی علی السلام ویلي چې سما عبادت کوي زده خدای زویم لعنت کوي چې د الله پیغمبر شي وته خبرې نه کوي ما کان علی بشرن نذ مناسف يوبل ادم لرا داسې اینتی او اللہو <سؤال> چی ورکی اگتا اللہ الکتاب کتاب والحکمہ و پویپ دین ون لبوتا پیغمبری نو مناسب ورلہ سو ثم یقولا بیالی اگووی لیناس خلکو تا سو کونو شیع عبادن بندگی کون کی لی من دون اللہ دا اللہ نسیوان ولکن قرآن و سنت عالم اپیغمبر چاہتا دا خبری نکائی چکاله زمرشم انو چې باد در باندې راشي ما لا برال دي اکلہ چې زمرشم ا دانہ را باندې راوخی چې نو ما لا برال دي زيزي اما ته بدر امدد چې आवाज وای دا ظالمان پر دروغ وای و ننا حق فرس علما حق فرس پیران حق فرس سیاسيان ايو بخلق د توحید او دین ترابلي ځانته و نه را بړي ولیکن کونو لیکن اگای وی خلکو تا شیطاسو ربانینا در اب عبادت کون کی ولی بما کونتم پا سبب داغی چی وی تاسو تعلمون الكتابا تاسو بخوا کتاب دا اللہ خلکو تا و تدرسون اپا سبب داغی چی وی تاسو لستون کی دا کتاب کتاب دا اللہ نرہ پخ پلا تعلیم بلتا درس یو تدریس ته یو درس ته تدریس او تعلیم یو شیره او علم او درس دا یو شیره تو علمونا تاسوب خلق او تدریسون او پخپل او آلوستو نو جی سره بل تا قرآن خواه یو سنت خواهی نو اب در شیر خبر نکی اجی پخپل سره یو قرآن و سنت لدی نو خلق و تدر شیر که او د بیدات دعوت نور کهی ولا يقدركم حكم لكي تعجزوا ان تتخذوا الملائكه دنيول استاذو فرشتو لرا والنبيين پیغمبرانو لرا ارباب الخدايان او درته له وځي فرشتي سموارد يا پیغمبران سمواردی که دره مدد شواز ورتکويو جنډي پيلهټوي غلافونه نو محمد صلی الله په قبر باندې غلافونه نيشته که عدل تدبير سه چبلشي جنډي سوای کلیافونه سوای حاجيان تل دي دی لأكثر و مثال د غوانو د ایس حبرتی زالته نه را حاصل کړه بیا چې دل تراشل په دغه مرض کې خپلوم چاته نوازي چې الکر محمد صلی الله علیه وسلم جنته البقیہ همنه نه شال دی له نړۍ دی ولي للی لاو و په کې هموار میدان پروته لتاز دل تسکوی اجي سیم لکه خپل خو وازه ک کنه د ورځې خلک بیان کا ودلت ناکار پیب دے ناکار ولادے ناکار سیاسی دی سیاسیان په ګلو نه د پاسه ګرځي په دې ټیوی کې تاسو تخئ سیم بڑ دے خیال په ګرځو دروازه ولا جوړا کا اناکار پیر سکئ خپل لیکل پاسه جوړه ګمبټو شالو نه سیاسی تجربه لوحجې سه طال تلی تله رت ورتنوا چې له کتم حجله تله د تعال تادلې دی دی, دی. هلی داکارو نکای؟ ای اوازی زمن پا غار ایلا مسئل را چونه ایلاو پا امپیریان کئی بل سوکنه خاولی تو تا دا خلای مسلمانه دا پیغمبر امتینه جنت البقیه و طب دیلی دلی نده محل آن مکم و عظماتی دا مقبرانه دلی الاغسی دی نتو لی قبر جوڑای اتا پیو لی شهنو ناو جانده لگای دا ناجوڑا حجی دیخا ایو دیشو دوڑای خ خبه که همشتیخو دیرکان دی تازو تیلی مقبرو تکنه ندالا بیل جویه و پیسیه و دامالی دیلی ندالا بیل جویه و پیسیه و دامالی دیلی ندالا بیل جویه خلاو ازاوی کنه اچه جی نا جنت البقی کی او والا والا دا سندادل تولیدنگی گی مولایی سی پا قبر بانی دا مساله کئی نلاشید دی جنتی دی ولد داراسم رواجو کزا تاج کم ق دا ده شریعتنا خلاف دزج کله په قبر تقریر کوم کنه هم چې د شریعت نه داوی دی د قبرونه نه خلاف دی دا داس ورتوا دنج دا جنتی دی دتا چی معنیونه جنتی دی خورا جمعه مکو وایسلی وختې مکو وای کلیزه مکو وای بدعات مکو وای ها خیرت کوی دجو لړونبای رز دیګ چنلې جونم پر از بخز زیل تبدا وا کوي ار اسونه رواجو زور ته داتې قوت نېم داش داش نو که حرمولې سي داتې کولې نو په دې ملک ورا سم رواج پیدا تا او داتنګنګ قانون له شریعت نه خلاف دا ډېوی تجربه اندازه زب غوټه تاسو ګوګاري دا بولې وی تبوولې وی دا هو د ټول علماو اتفاق ته ته په پنيانو ده پنټريانو ده ته ټول سیوا ده پرې دیل ویده زوری وی پا امپیریانو تا کهی دی خلا دین زمانه چه مالا با اللہ جر در کهی دا استام دین دی زمان دی تالا با اخپلا جر در کهی مالا با اخپلا را کهی یاو متفقن حلی مساله دا نو که علماء و داشو روک رو نو داشی زونه با ختمی خواه حجانو داووی چه یخال کو دانه بی حجیز پا اخپلا خختراری قبر جوڑی دا پلاراو دا نیکاو دا خزی ح او هغه موحدین لري خبر له ګوتې مور له غوري هاري مراخ لای نه ورځه بکو با دا څه په څه باڅه ته پاتې کلا ګندش وي واي په پیران سختي کوي بغیر د دین کیږي هغه ګوتہ د شینې دا شریعتنا خلاف قدرونه مولا بوم نازي پیر بوم نازي اوهان بوم نازي سیاسي دا پټي کیږي پلانې وزیر ته پلانې بادشاہ مرچو هارون ته زمون وزیر او غور سول خابشي خارور ندیران غرا له د سرو دروازه یې ورلا جوړا کړ پټیوی کده نارواوې شاعت کین خلک کی ویني دا چل کوي په دې پابندی پکار دا او الله حقل کوته او نبکی زیارتل لپیسی ور کو نشته مقبره واخل جډیر مسلمانان پکې خاک شي ته په یو لګای دغه نه جوړه خلک ځان له لأ وټل چې دای ما له وټ راکی کیا لپکدار ولا یامرکم حکم لکی تاس تا ان تتق ذ الملائکہ چونی وای فرشتي و نبیین په غمبران ارباب الخدايان یا امرکم یا حکم کی بعد ان انتم مسلمون پس تاغینه چوی تاس موحدین وج فرشتي تا خدای واحد اگ عبادت او پیغمبر تعالی او تا کافر الله قع جوغستا الله میفا لبي لوز د دا او د غو متیانونه لما آ کوم مخه چې در کوم ز تاته من کتاب کتاب حمت د پوه خبري ف مجا کوم بیا راشي تاته رسون په غمبار کې لما دغه مسله معکم چې تا سره دي لبي پ غمبر په باه ک الله د تمام ا بیاو. او ده تمام مهمتیان نلوزا غسته چه پا ده را لا تؤمنون لبیهی ها مخا تاسو با ایمان را رای اخیری پیغمبر ولا تل سرونهو ها مخا تاسو با امداد کوئی ده رستانی پیغمبر قالا اوی اللہ اا اقرارتم اے تاسو اقرارو که اے پیغمبرانو واخستم تاسو آغستا علا اصالكم پا ده خبر تاس اسری لوذ زماج خلومت یانو لا تا ز خلومت یانو توج با اخری پیغمبر به ایمان را لای دادی پیغمبر د چ د تمام انبیانو ده تمام امت یانو ده مبارک الله لوذ غسته نه دهنه مله قالو ی اقرار نامه اقرار کر رہے قالو الله فشهدو गवाشی وانا معكم تاثر بلا شاہدین ده گواہانو نا فمن تولى سو چو گرذ با ذالیکا فاستدلو اسنا نو پیغمبران د خپل لوس نظر زی نه umat yan maradi fa ulai ka نو داغه خلک دی فاسقان محمد صلی الله علیه پیغمبري کې څوک نه مړي قران کې څوک نه مړي دا فاسق او کافر دی دین اللہ واد دین دا ځي پیغمبري ا فغیر دین الله د دین د الله نه يبغونا لټاي دا خلق و له حال د چ الله لرا اسلام اسټه کې منعقجه په سماواتي چې بر آسمان لوکي دي والارض ياللي عندي پزمته کوي دي توعا پدافحال کې چې خوشاله دي وکرهو پدافحال کې چې نارضا دي واليه يرجعو اسباته قیامت خاص الله تبا واپس کاول شي راشا د خپل عاقدي اظهار کا دا یات تا حکم دی لې دا اوس لا سورې دا سورې او د لومباي پاری اخیری آیات 13 او وی چې وګوري کنا اظهار د خپل ایمان به کم ځای ښایي لذا وګوره اخیری پانا وګورئ التون د خپل ایمان اظهار دی آیات نمبر 100 سین 133 ته 100 300 اروم بای پارا بس ختمی قولو آمنا بی و ما انزل ایلائینا اس پل سبق ترا زیدادان سرالی کئی قطعی دو قولو آیا آمنا من ایمان رو رہ دے بی اللہ پا و ما پا کتاب انزل علائینا چرا لگا لشه دے پا من و ما پا آگا کتاب انو انزل علائی براہیما چرا لگا لشید په ابراہیم علیہ السلام صحیفی و اسماعیل پا اسماعیل علیہ السلام واسحاقا پا اسحاق علیہ السلام ویاقوبا پا یاقوب علیہ السلام والاسبال تی او داغی پا اولادو وماو پا آگا کتاب زمان گیمان دے او تی موسا چی ورکرشی موسا علیہ السلام تا وعیسا عیسا علیہ السلام تا ون نبی یونا آو پیغمبرانو تا مر ربی ہم دا طرف دا رب دا لانو فرقو منجو داینا کو باینا حدن پا میان دا حس یو پیغم ملو هم دا پیغمبران لپا ایمان را لو که دا قیده دا چې زنی پا زنو غورد دی خود دا نکو چه زنی پیغمبر ملو و زنی نا طول منو حالی که دا مسلمان صدا یهود دا سوارا طول منوی وی اه دا دے دے سوک شو د ملکی د دنیا کروانه سوک که اغی من خود آغی اغم منو اغپل منو لا تول دا اللہ دینو منگی منو او غیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمانی دا سی پیغمبر کنی سالم و پیغمبران نا اللہ پی لوز آغاز تیره که خبن و متیان و علیہ السلام ام ویلی دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام ویلی دی چه رستن پیغمبر مانی نو دی منی نا نو دشدگر سوک شو دی ولاحلو من له الولارا مسلم تابع داری کون کیری یو ومای یتقی چا چول اٹاو غیر الاسلامی سیوا د اسلام نا دینن قانون وختانه سووی پنجابیان سووی سندیان سووی عرب سووی بلوچیان سووی زماسته د ملک سلاری مشرانو سکریه بکاو دین ستاویو یی قانون تا ورستا قانون خوشته اسلام دا ټولی لټای ټولی لټای اې رو پزال پویګی لا خبري مکو وي وایدا قران او سنت چې سلاردہ قانون دې دا زماده کستا ملک طاهر روان وایدا زماده ا کستا ملک او رسم رواج دا غیره خلاف نه بل قانون لا دی په یو خلق وګرهه ومدا خبر وي بلوچستان چې کوم قانون دې خلق سکای اغه بکو نه قران پکې کوم دا نه راغی پیغمبر پکې کوم دا نه راغی اپورتانه سو وي یادی ملک سلاریه ستاغه قانون شو نه عدالت قرآن کې دای د سره په قرآن پوي کېنا په پنجابیانو چې پنجابی یو سلاری هغه وګو لنا رما ستا لارشته كما يا ومي يبتغي چا غیر اسلامي سيوا د قرآن او سنتنا دينن قانون ځکه ما پدیخ په لی پی رسول علیکم فلن يقبل منه چاري ودان قبول نشي او هو دی با فیر اخرت په اخرت کی من الخاسرین لا توان یان دا بل وی چې زمونږ د ملک سالاری ز خلک سکي هغه بکاو الاږي به وای چې تا ته خپه ته چې د قران او سنت باندې چليږي بیا وایا هو که ته خپه ته چې قران او سنت بل سوې د بل سکي اته د مسله ورو د د آیات نه خلاف ته چليږي آیات یاد نا علماؤنا پی تبوسل ہمو گئی یہ دیسا مطلب دی کائفی عاد اللہ سرنگی بہدایتو کئی اللہ قومن دا سی قلکتا کفرو چی کفرو کی باد ایمانہم رست دی ایمان ددائینا وشہیدو گوائی کرے ددائی ان الرسول حق قول چی دا پیغمبر چی الله را لے گلے اخیرین اختیار دے و جا اوم البیناتو او دیتا دی پیغمبر وپیغم برای باندې راغې دي تلایل خارا والله الله لا يعذ القوم الظالمين توفيق نور کي هغه خلکو ظالمان وتا اولئک خلق جزاءهم سزا ده دی ان عليهم لعنت الله پا دهی لعنت تالا ده والملائکتی ده فرشتو ده والله سی ده خلکو ده اجمعین ده غندو خالی دینا فی آل همیشه بیدی پا دهی لعنت که لایو خطف فوانو ملعذابو نبشی عذاب دنیا او نده آخیرت وله همیون ضرور انا با دهی تکتیشی پا نظر ده رحمت حرکتول خلق خراب ده نا نا نو پویا اپویشا تو بیویستلا اِل تابو چې توبه او واسله من بعد ذالیکا فصدینا واسلهه خپل عملي ټیټو لا د امانو توبه ده هبی سره پوهه نشه پویدو قرآن ورده پوسه یا الله مخ کې کومه غلطی شي زمو توبه انده د پروه غلط کارونه کوم از سوره بقره کې د علما او توبه وار الا الذين تابوا وبینوا واسلحوا اسوره نساء کی 146 کی براشد المنافقان و توبہ سلور قیدونا الا الذين مغرا خلق ان الله فلانت کی بنی تابو چ توبہ و بسی من بعد ذالک پس دینہ رواونا واسلو فعمل ٹھیک کی فین الله غفور رحیم بے شک اللہ فگون کے مہربان دے یا تخویب ان الذين یقینن خلق کفروچ بعد ایمان امروستو دخل ایمان ناول مومن بیا کفر ثم مزدادو بیاغی سیوا که کفران کفر لرا لن تقبلا چروا نقبلیگی توبتو هم توبت دی نصمت لو دی کل چه دیس هم کدن که توبه واسی ده غا وحکی توبه نقبلیگی اکه ندین اے محکی واسی ننو قبول دنو و اولائی که هم الضالون ده او حال دا چې چه ده د ده ده کفر کونکو فلن یقبلا چرب قبول نشی من احدهم ده یود ده کافرانونا من اون اردی دوٹوال ده زمکی زاوند سرو ولویف تدا اگر کده پده ڈاکا زمکا ده سرو جرمانوار کی بیهی پدیواندی چربت قبول نشی خوا او سر دنیا ده کفر شرک بانده لار اینده توبال ده قبول دنیا که سر پسخ لاتی گی چیز را زیاده کردی اغیر جرمانه ورکی اللہ وی بیل فرض کل از مکه دسروشی دیمات ویچی دا واخلا اما اخلاس که دوزاقنا نو قبول بنشی اولایی که دقا خلق لهم عذابون علیم دهی ده پارا عذاب درناکتی وما لهم من ناسویرین انشت دهی ده پارا سوکم داد کون کی حلی که آخرت کی پاقیده ده شرک چلده کافره انو کار سورکای نو نشتی نو دل تا دا اللہ پا دین خارچو کرنا او دیر ثواب بکلتا تا ملاوی گی چه کم شستا زیاد خوافتے اغاوار که نوولی که خوافتے نده اغاوار که نو ثواب نیشتے نشتے او پورا نیکی پا دیکی دا کامل نیکی پا دیکی اجستا یو چې خوافتے اغاوار که نو صحابا و واقعات مفاصلینو ذکر کرنی چا تا با خواقو تازو پا ریاض صالحین کیوی لی که یو صحابیو جمعت سره باغه د کجورو اخوګیو به پکې پیغمبر علی صلواۃ و سلام ورته ډیر تا واخل هغه دامه له خلل ارته ور کړې دې پورن یې کیو پس خلا کی چېستا ډیر خوکه تھی ورکی دا مطلب نه ده کې او شهستانه پالتوی او وخت دې ور دي کډخلې فونګن تاته په ثواب نه پا میلاوی پاګیوم میلاویږي وو پوره ثواب سره کستا کم شیخ وخیا لَن تَلَالُ الْبِرَّ چریتا سُنشی حاصلوله پوره لې کی مکمل لې کی ټول لې کی حتا تردی پوری تنفقو چتا سخرج کې مما داغنا تحبون چتا سې خواږل او يهودو نسواراو تاسو به الغنی کی حاصله وې چې د اسلام خلاف کم کم بشری تا تا میلاو ما قربان کړه اسلام قبول کو لکم داسی پیراي علیکم داسه ملایای علیکم داسه سیاست چې د قران او سنت د پیغمبر نه خلاف ده اگر چې زموږ وخت خو دې ته قربان لا خپل مشرپی قربان کا په ناجایزه دي جوړا کړی دا مسدوی د قربان کا بس پیغمبر کې سوای زما غمن زموږ داسه مشرینو د پکار زموږ قران او سنت پکار دي اوس که تورسی دا با قربانای دا قلم مشری مشری په ملائی کی مشری په پیرائی کی مشری پا سیاست کی غلط ای اتوائی چه کل قرآن و سنت راغی مالاق پل ارس پری خود اگر کز ما بلا امدنائی دی فدات قربان نا با خلموسا نظرانی و شکرانی با نا خلم نا جائز محلون با نا خلم نا جائز تازویمون با ذکر القران او سنتنا خلاف دا قربان ما قران او سنت قبول کرے لنتال البرا چرین شي حاصل تاسو پوره نېکي حتا تردی پوری تلفقو چې تاسو خرج کای لاس ویزای داغه مشرای اقتدار مچې دا قران او سنتنا خلاف ته مما مم داغنا تحبون چې تاسو خرچ کړئ و تلفقو هغه چې تاسو خرج کوی مل شی اندس شيزدا کستا وخت کنا خواخ استان پالتو دے اتے وائزی غریب لور کو ام پی صواب ملاوی گی فائن اللہ بی علیم یقنان اللہ پی پویدے بلے تیراز ہو بلے تیراز محمد صلی اللہ علیہ وسلم توائی توائی زبا دین ابراہیم علیہ السلام بھا دووک وقی نقوڑی انبائی پای اتا کوئی خوری لتسنگد ابراہیم پا شوی جواب کل طعام تول خورا کولا دلته د طعام نه مراد حلالي دي كانو حلن روا لبني اسرائيل د پاره د اولاد ياقوب عليه السلام الا ما حرم مگر هغه چې منکړو اسرائيلو ياقوب عليه السلام على نفسي فقبل زان ابراهيم السلام نو سړیا ياقوب عليه السلام عرق النساء مرزوبي نو دا غ زمانه طبيبان او ډاکټرانو ورتوي دې ماراستره دوه واخه پای نه دی لکه تبع نقرهه حرمت یو شرعیده آیا حرمتي لغوی ده نن چې خدای پی آرام کړیو کړیو خوړینو ګولاله نن تبيبارو ورته پتامنه دي لکه سوره قصص کې د موسی عليه السلام پر بارک راضي چې کله مصر مصر خزو مصر خزو فرعون کا رسینه توجه هغه نام واستي وحرمنا علیه المرابع ما پی سنی دا خضو منکری لگ پلی مور سنی لمیع چاو نا دلتا دا تحریم مانا منکول نکا فرمت نلی دا ابراییم علیہ السلام نو کری دا, دا ابراییم علیہ السلام نوسی کری و یعقوب علیہ السلام او لی کری و ایرکن نیسا مرزو کی نو داکران و تبیبان و دااغا زمانه ورطای دو غوخا اپای دی سره نلگی دااغا ابراهيم عليه السلام دا کارنو کړې دروغ بګوري راړي بتاله را ټول طعام ټول حلالي ټول قراکن کاله حلال سواد لپ چې پکما کې جګر ده جګر سواد وو خو خو پایو د مراد دا کله دغدي ښه ځنه کو په بني اسرائيلو حرام کړ حلل بني اسرائيلو رواشي یو دا اولاد يا کو السلام الا ما حرم ما راجه منک بل کریو اسرائیل یعقوب علیہ السلام علی نفسي فقبل ذان من قبل ان تنزل توراه ما کی درالی ګلوزه تورات نا او تورات نا مخکی اګه تاسو وای چې نا راوله تورات کتاب خیاوی کتاب کیو مساله خیو قلت هوایا فتور اوړی بالتوراتی تورات فتلوها اولل یغیرها ان کول تم صادقین کرختیا کیای کیا بلاچ ب کتاب دراڑی باکل فرس او کراڑی عبارت توایا تو دا وړه عبارت نه وایي نه وایي په عبارت عبارت کې را باندې کې په خپل په ټوله کې دا بولا دی او کړل دلته د خپل کتاب عبارتوب دیانو ورزي ناغي کتاب راړو له دا دې کې ګوتکه خدای تعالی عبد الله ابن سلام غالباً یا پیغمبر علی سلام ورته لازو چتګه چې لازو چتګ پخې دې لاز دې د لولا لولا اوس کنه د کتاب د لاس د لاندې لولا الى سري نبيي تاملی ف ترا چاچ چولکرو عل الله ف الله کذی بات دروغ من بعد ذالکا رسد دی بیاننا ف اولایک هم الظالمون دا خلقت زیاتی کون کی قل اوا صدق الله راحتیا ویلی الله فتتبعو زی ملته ابراهیم جن ابراهیم علی السلام پس حلیفہ چکلا او ابتداء نہ ڈڑکون کی او دا باطل من المشرکین انه ابراهیم علی السلام نہ مشرکانو زمن قبلا ستاسو د قبله دا د مخ کې ده تاسو په کینه نه نه راځی دا نه بیت الله ته مخته وایي یعودی خبره ده بیت المقدس بایتول مقدس د مخ کې او کعبه وروسته ده دل هغه جواب قیصریه روم بنه کو ما په دې سمکه کې abate کړی دا دے. یا ملو بنه هغه پور چې د عبادت لپاره ما مقرر کړل دي نو دا دی بیت الله دې وې دا ور باندې مفصلې نو کړی سم مطلب رومبای معنا دا په دې ځمکه باندې رومبلې کور نو اوم داو دغه معنا په ځمکه باندې کور نو وو خو لیکند عبادت لپاره چې الله کم کور مقرر کړو چې دې ته به مخکوي بیت الله بلی ده پوي گئی او قسمه قسم سره کوي اسقوم کوي قران وايي جبوه یې شايفه ان اوله بايتين یقینا لمبالیکور او دعاتي مقرر کړی شوی ده لناس د لپاره د عبادت کولو د خلکو چپاږي کی د الله عبادت کې وغه تمخی لذي خامقا کا کور ده به بکه تا چې په مکه کې ده د مکی یولم ده بکه بکه معنی زه د ظالمانو سټونه پکې الله ماتي بکه سټ ماتولته وي مبارکان خیرہ چولے شوئے دے پا دکی بیت اللہ کی اللہ خیرہ چولے نیوه یاو موس پسو دے پا یاولا. حج دی پا کی علتا کی گی حمرہ دی پا کی علتا کی گی آہ دا خیر کور دے زیور تخا وہودان لار تمام انسانانو پیریانو تے توحید لار گئی فی پا دکی آیاتون دلائل مقامو مقام ابراهيم دلائلكم دي سيد ابراهيم عليه السلام جنگل ایت تا واکړی را د پیتلو ورغهون تا کې هغه ده کی هغه تا د بیت الله د دیوال سره وا هغه په دیوال جوړو د بیت الله اسماعیل علیہ السلام کې خاطی ورکولې گاټی ورکولې دا ده کی طواف د ور کاچونه واجب دي چونکه د طواف نه رسته غوړه ده چې په دغه کې یو کی او جهزر هاو خلقو تا تکلیف تینو جایلان خضی صدی را دی علتے کئی دانا پویا خلق تیخا خلقو لبا تکلیف نور کئی کنا فمن فردو ان الحجا فلا رفصا ولا فسوکا ولا جدال فی الحج لازی بلا سو مراز پا دی او او لازتان فلا رکور دی کنا مراز پا دی نو گر چې نا چی حج لیلر چی اوائی چی زور کوم زور بنا کئی که اخ پا الحج آګه ده کې نفل وکي چې تاټا سا کې خلق او تاسان کې اي زور اور ځان نه جوړ لکه خکر اور غره ګناګار بشي حج بدي وشي خو سره له ګناګه ندعت به په الهوان داتې کړي خزر حاصله مراده په لوی دې بوز نه کینولګه آګه ده کې او کاګه پرې صالح حرم کې کوي نو د ګنا د پاره ته غورواله څه کې جلته کومه لا ټول جهالت ته ها قران او سنت او پفق نه ويږي دغه چل ال تکي حاجي سي ابتلي اذان نه غوي جوړ با حجر اسوات زن لزن وجدی پتی زن لزن وجدی از اب داخ کولو ما داخ کولو لیو وقی آغا وق دیتی سوک تکلیف نی نو قول گا اکا زن تا تکلیف را سای مرائی ابل مرائی انا داختا گناہو کوا گناہ مکنو کانا حجیسی با جهالت خبر لیخا ومن داقلہو سوک چلارو حرمتا کان آمنا ویبا پا آمان. امن بیت اللہ کی دے امن پا حرم کی دے ولی اللہ داللان خلکو علالناسی پا خلقو مسلمانانو الناس کے لفلام دا آت کافر حج مشتے خوا الناس نمراز سوک تیوے مسلمانان اتو تول مسلمانان حج البائیتی حج دا بیت اللہ دے من پارا مسلمان اس نطوعا چی وصلری لئے میت اللہ تا سبیلات نلارے یہ دوسرا دورا کې د دال د دد باکو د دد وا پسای فورکې په د حج فرصد ته ټول عمر یو حج فرصد ښا بیا بیا نفل ومل کفر اچاچل کارو کې د حج نه چې نه منم فإِنَّ اللَّهَ يَقِينًا اللَّهُ غَنِيُّ الْبَغَوَادِ عَلَى الْعَالَمِينَ د مخلوقاتنا و مَل کفر اچاچ حج لکو نه کوفر نه اچاچ لا الله اور تولی کافر ویس عشر کافر نہ دے وہ کافرانو غن تک کاریو کو فائن اللہ یقینا اللہ غنیل بے فرواد علی العالمین در سلام <مترجم> و قل وای علی الكتاب او علی کتابو لم <مترجم> تکفرون <مترجم> اولن کار کوی بی آیات اللہ ده اللہ ده حکمونا والله اللہ شہید الفوید علامہ پاگی تعملون چی تاسو کی قول او آیا یا احل الکتابو احل الکتابو لیمت سدونا اولی تاسو منکو ای خلق لرا عال سبیل اللہی لارداللہ لارداللہ صدا بیت اللہ حج دے جہاد دے قتال لے رسالت من اللی اداتا خلق منی کائے من من اغچالا منی کائے آمالا چیمانگاری تبغونا لٹوائی تاسو دا دینی اسلام لارداللہ عیو جن کوگو کګه تور توه دا کګه وانتم شوادا بیا وری دای وی دا ونی وی دای نه پوی کی او وانتم تاسو خو پوی کی د الله ردا الله حتا بیا موږ جوړ خلق منی کای وبل الله نه د الله بغافلین النا جانا عماد اغنا دا تاسو چې کم کار ته بو کوي یا ایو الذین آمنو او مومنانو الټتویو ک تاسو روان شوي فریقاً یو یڈلی پسی من اللذین دا خلقونا او تل چې چه غیطا ورکرشو اے کتابو یا ردو دا اہلی کتاب تاسو واپس کی بعد ایمالکم رست دیمان را روستا سنا ادا تبا واپس کی کافی منچو کفر بکوائی او یہود نسوارا سرا تل شرائی امین محبت کائی نا کرو دیسی مرتب بلی کی خام ورثات بڑی تھی ا له د دې رانه چابوت لیدی نو تو زرانې بل واسه تا چانه خوبه وره کړی کړل ټول نه نه ټول وپا جولای کې پراتی ځان مکلاس کو ها ها نوبذہ کوشش کوي چې خزالسای کوي نو چې دین پړي حادثه وکايف تتفلون اولتا سينكار کوي او انتم تتلا حال لستي عليكم بتاسو ايات الله دا الله ياتونا وفيكم رسوله اپتاسو کی دا الله پیغام بار دے الیکم نتاسو کی دا الله پیغام برشته اوسو محمد صلى الله عليه وسلم احادیث بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ناشته کنه پر اعلان وی کې دې پیغام بار سره نوخه ما باری لحاظ وتاټه الکه بولې سي قران نه آیاتونه وي نه تا قران ویلې چې داغه په غلطای په وېشي نه نوږي کو رسول مطلب څه دی لا فاهغه وخت تاسو کې پیغبر وو اوس نه پیغبر احادیث دي او سنت کې خاص نه وتاټه وایي چې قران وې چې پتا سي کې پیغمبر دې منځکه وایي نو چې پیغمبر دې ان تولي مسلې ته محققيګه مارکټه تا کنه بیاستا حقش ده جی پیغمبر یه رو تا مسلی تولی محکی که گی اینا مولای سی بوائی رسول و مطلب سو پیغمبر حادیث پتاسو کشتے رو سمد لگ شو ومولای سی پا قرآن پوئی گی پیغمبر پا حادیثو پوئی گی نولی یہود و نسواراو پسی جرقی گی را جرقی گی. اولی یهود و او طریقی نیخ پولی کری دی قرآن دا سر احپنشتے احادیث دا پیغمبر دا سر اشتے اندامک دا قانون پی نافیس کا کینا اولی دا غی طریقی کا دا مطلب دے سرد علم مولی سے ابتدا کارونه کا اے قرآن شتے و پیغمبر شتے دا غا حادیش دے بیا غی پسی روانی ومن یا تصویم چاچی منگولی ولگولی بللہ دالا پا کتاب دالا چی پالا پا اللہ سوک منگولی لگولی چیوے بیاں خودی والا جسم ثابت کو ومن یا تاسویم چاہ چی منگولی و لگولی باللہی دا اللہ پا کتاب اذا پیغمبر پا سنلاتو فقد ہو دیا یقیناً اغا روان پلیشو الہ سفرات مستقیم لارن ایغتا چو قرآن دے تا دیز ایبان دی, دی دوی آل امران اغا خلاس شوا اس بات تسو دا محمد صلى الله عليه وسلم رسالات هذا يهودنا سواراو سوار لس تشلونا سوار لس تشلونا جتا دا قرآن وصنتنا وپیغمبرنا واري لدي ایک سو دونا دا آل عمران درهم حصا جي پایکل دبل برغ روان دی دو مزامین او يو قتال في سبيل الله او انفاق في سبيل الله فلی دائه پوئی گئوه؟ الک قتال او الفاق فی سبيل الله وسوق گئی دا مسلمانانو جماعت جوړی دا مسلمانانو جماعت جوړی جماعت پسې جوړیږي او جماعت ته مسلمانانو پسې جوړیږي یو پاکیدہ د توحید چې د ټولو یو پاکیده دیم د الله په کتاب باندې مونګولې لګولې حبل الله د الله په کتاب ټولو قران پسې رواني علي پیغمبر په سنت دریم ایسی با نکینے گورے تاکی بدا سی افرادی چی آغی با امر بی المعروف او نهی عنی المنکر کئی لہی لپارا چی خلق دا بدائی نا منشی او خلق دین اسلام تراری مسلمانانو جماعت پا فعالی فعال کار بیسی دا اللہ دن تا با را بلی او دا نمونکر نا با خلق منی تا دا مسلمانان په پدې دی خپل دین قران او سنت خرچه کوي jihad او قتال فی سبیل الله په دینی مدارې سو چې قران او سنت په کې خوده لشي جمعهتون وبانډه هونډ ورو ورو یکی معنی لبا دې خرچه ور کوي 115 کې دار پر قانون لا جماعت تفارا از نه د مسلمانانو په جماعت کې چرته کافر يهودي او نصراني په عهدو نه لګای دا مسلمانانو راس چرتا چاته هکاره نکې کني وروغره کیسه واضح خراب ويخه دې صورت کې دا مسلمانانو د جماعت د موحدین او د جماعت سفاره د پنځو اصول لوبای عقیدت التوحید دیم دستور او قانون قران دیم ارکان فعال صفال اته ونتېني قران او سنت الحمدلله الله درک اسا در دوا غوستې چاته بیان هر چا خو خدای که حکیو که باید از پارانه ننا ولتکومنکم امه تو یدعونا ال خیر یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر واولائک هم المفلحون کامیابی پدې کې راغہ ان صلورم جيب تاوالاز ګوزای ابرې خو دينه په وره غو مرغور مسلمانانو باندې باندې خپل جيب پیسې قرض کای امداد بکای نزار څه دی وکړه عقیده د توحید دستور دی قانون او او ارکان دی فعال امر بالمعروف نهی عن المنکر کی او د جيب خرچوم کای هغوره د خپل لړ راز بچرته دشمن کافر ته ټا راکای نه غوره ښا نه دا کم نه کیدی 118 19 20 کی او مسلمانانو غوره بل کا فرازدار اوننیوی رازدار اوننیوی غوره دا مسلمان را دا مسلمان په حکومت کې په اعلى دو باندې يهودي او نصراني چرته و نخلي کلي نو ارصب الي لانغي لا لنګ دا باندې ورته کوي چې ټمبم دلته پروت دي ادا باندې ورته کوي چې چوناي د فوج دلته دا ادا ورته کوي نو او کېار وای ښا الکه دا دنیا چلولی شي کنا او قران سږي زکاي اې دې ولیا کا کا کار دي درش بولیگیت و انتقا ورکای نزتولو مربا چپ چپن سالو شو نا ملک ازاد غالباً چپن بئی نا دنشا نا دنیا شوار دا حول نا منخ پل قرآن نا لری گرزو یا ایو اللذین آمنو او دیوان خاول دانو اتاقو اللہ دبل اللہ حقۃ قادیہ پلایق یری سرا ولا تموتن لا تعصمری گئی الا وانتم مسلمون مگر دات حالت کې چې تاسو مسلمانان یا شی مرګ در باندې په توحید رازی یعقوب علی السلام خپل وجود ته دا وصیت کړو که نه یې هاندې له دې پاره سورې بقره کې انو قران ادا اللہ نا پورا یا رکو آچے مرے گی نوچے مسلمانی چرتویٹیوی سیارتا آدھا رنگی پا سنیما کے ساور نکی گر جا کے ساور نکی حالکہ دستور با دیسی واتسویمو منگولیو لگوائی احتسام ستا ویوے ال احتسامو بالکتابی و سننا محدیسین باب دا اللہ پا کتاب منگولی لگائی رسالت لفظازی بدیف د مطلب ننې سړیا لکه څنګه په منګول کې تای او شیر اټین کړی نستا پته ژړو استا پته جبا استاده فون واخل تر سره او د سر مې راوخل تر خطو یا ايو الذین اامنو ادخلوا فی سلم کافا بقرۃ دی ویلی دي له ټول بستا دی وجود کی پروت حبل الله ستو ویو وی مفسرین معنی څه کوي د الله کتاب او د پیغمبر سنت پا رسائبانی سریک لکی گی کنا چه تعدت اللہ سچولی معاملات تی پا دو عقیدن تی پا دو دستور و قانون تی پا اخلاق تی پا دو نا دون تی پا دی نا پریند تی بوری میں حملن فی سواملہا نا نشنی گی خوا جمعیان ولا تفرقوا تاسم بیلی گئد قران واشکرو یاد کینمت الله نعمت الله علیکم فتاسو اس کنتم اعداء کلتی ویتاسو دشمنان دیو بل فعلف بینکم من یوجلا بین قلوبکم پمیان دزول نو تاسو کې او څو خزاج مسلماناله و کورونه کی دشمنای نشی ایمان پا قرآن دوست کی گی پا سنت سرے دوست کی گی فا اصباح تم تاسو گردی دی بے نعمتی ہی دا اللہ پا نعمتی قرآن دے اخوانا رونا رونا دیم وکنتم ویتاسو علا شفا حفرتن پغارا دا دوغل من النار دوور سمجھ لفجو اندیوی آقیدن کفر شرکوا بس مریدن دا دوغل تتلل فا انقذکم تاسو اللہ خلاص ریمین آد پا قرآن و پا پیغمبر کازالی کدخ کرنگی بیان اللہ و بیانی تازتا آیاتی اقفل دلائل لعل لکم تا تدول لده دا پارا چی تازو مقصد تورسائی دو خبری شوی دریما والتا کن ویدی من او من کم تفسیری قرطبی دا من دا پارا تبعیز دی تبعیز سمجد و مومنانو کی دی زنی کسانی امتن یو ڈولی یا دعونا چی بلنکی الالخائری خائرتال یو مانا دا دخوا من دپاره که من تبعیز دے او آغا سوک که علماء دی دویما مانا مفسرین که من کم دا من دا پاره بیان دے نو بیائی مطلب سے شو تول مسلمانان با دا کار کوي پا مانا گانو پوئی گئی وے رنبای مانا سوا دا مسلمانان نا اغه دلابلچای د علماء نه دې معنی دا من من دا بیان دي نه دې معنی اوسه شو چا چې کلمه ویل د هغه کار بدای چې د لیکای خبره وکړه دا بدای نو مې کول کړي هر مسلمان بد دین کار کړي خپل مناسب کچا له آیات ور دي او خلق ته کوي کچا له مسئلو ور دي هغه خلق ته کوي په یو مسئلو باندې پوښتې چې دا ناروا دي هغه باندې کول کړي ناروا خو د دعوت کار کړي پدې نه پوښتې دولت ترجمه در تا معلومی دی <تصفح> پا دلائلو در تا ثابت ملکم تاسو رنبای مانا ولتا کن ملکم ستاسو نزنی کسان امتون یو ٹولے یدعونا چاگئی خلقو لرا الالخائر خائر تا ولکا لدین کار خیر در تول عذاب یا پا دو کی تقسیم دے یاو امر بالمعروف تیو بل نهی عن المنکر خیر جنس شو امر بالمعروف ام خیر دی امر بالمعروف ام خیر دی پلی دا پونه شوی یدونا بلل بکی الى الخیر قرآن و سنة و یا امرونا حکم بالمعروف تعد آخر تفسیر کئی پر معروف ستا ویوی چه قرآن و سنة یو شیستا معروفی لینو رواو سر و یا نهونا منکول بکی در آخر بیم جوزات.